Докато очакваме е поредната официална церемония за предаване на властта от президента Радев към президента Радев, доколкото служебните правителства са негово дело, а и в последната смяна реално има отстраняване само на един от министрите, този на културата, и докато сме в очакване на поредните, пети на брой парламентарни избори за последните две години и на редовните местни избори през есента, се питаме. Възможни ли са и други формули на управление? Такава заявка даде тази седмица екипът на София. Само ще допълня с един любопитен штрих от репортажа на Хоризонт от тази първа среща, на която нашата репортерка Евелина Стоянова видя и прочутата българската нисиска Магдалена Малеева. Ето чуйте, Магдалена! Ами аз съм тук заради Любо Георгиев, просто а, го познавам отдавна, знам неговия екип а, какво може да прави и за това много подкрепям и надявам се Любо да може да бъде част от следващото управление на София. Магдалена Малаева за срещата на екипа на София тази седмица. Разбираме, тя е там заради архитект Любо Георгиев. Затова и сега той е в студиото на Хоризонт до обед, за да се опитаме да изясним от извора какво всъщност представлява това събиране на единомишленици, което не е непременно свързано с една единствена партия. Поне това разбирам. Добър ден, архитект Любо Георгиев. Добър ден. А, тук е и Жоро Пенчев, експерт по компютърни науки, управление, економика и технологии. Добър ден. Здравейте. Да започнем от там, архитект Любо Георгиев. Как отеква във вас това признание? Маги Малеева заради вас на срещата, на която екипът на София заяви намерение за нов модел на управление на София. Разбира се, ласкателно, но за мен по-важното е модела, който, за който говорим, той не е свързан толкова с една личност, било то аз и който е било свързана с екип. Затова и нарекуваме инициативата екипът на София, защото вярваме, че през обща дейност, обща работа, примери и знание, и работа по план може да постигне много по-добър град. А, това за мен е по-скоро признание, че има хора, които са ангажирани с настоящето и бъдещето на града и искат да го направят по-добро. И на това разчитаме, за това сме създали екипът за едно съвместно действие, което включва партии, но отива отвъд партийните ядра а, и въвлича както експертни организации, каквито, каквато виждаме нашата, така и а, квартални общности, квартални инициативни комитети, каквито в София има много. Um да намерим разликите, разделителните линии, противоречията е много лесно. Това, което се стремим да правим и през годините сме правили, е да търсим до пирните точки. Ще и... се върнем на този ваш опит от годините, но нека да попитам и Жоро Пенчев, какво може да накара един човек на научната фантастика? Нали не бъркам? Това да. беше преди, може би, вече десетина години и първата То ви продължава. поява в медията. Да. Научната фантастика, а мечтата за бъдещето, технологиите. Сега сте човек, който се заним науки, економика и технологии. Защо се включвате в нещо такова като екипът на София? Да. А, всъщност, моето участие и съвместна работа с Любо Георгиев датира от поне 5-6 години във връзка с а, проекта по създаването на а, голямата общинска стратегия и Визия за София с хоризонт 2050 година, който беше, може би, първото, първия света Луч. А, поне в моя съзнателен политически живот, че може да се постигне а, първо координиране на това какво се случва в един град, държава, общност, няма значение, а не всеки прави нещо, нали, по-отделно. И второ това, което Любо каза, вличане. Всъщност, че ние когато искаме да отидем някъде и сме говорили с всички, т.е. имаме някаква споделена идея, тя има много по-голям шанс да се случи. Сега за съжаление, тя не се съвсем случи, тъй като имаше нужда от политическо представителство, политически гръб. Нали, управляващите тогава и до сега, въпреки всички добри усилия, конструктивизъм и така нататък, не припознаха изпълнението на тази стратегия. За мен това беше водещ мотив да се присъединя към екипа на София. А що се отнася до научната фантастика? Uh, която също uh, взаема голяма, да. голяма <сък> част тема. от моят uh, съзнателният ми живот и моята работа въобще на, в други поприща. Uh, аз винаги съм казвал включително тук в това студио, че научната фантастика е uh, типа изкуство, uh, жанра, или както ще им да го наричам, въпреки че за мен е повече от жанр, който ни дава изключително полезни инструменти за това да работим и въобще да, да живеем едно по-добро общество. Просто мислийки извън котията за това какво е възможно. Ясно се радвам, че екипът на София, предлагайки такъв нов модел, всъщност прави нещо подобно. Казва, чакайте, нека да опитаме да не правим нещата както винаги а да се опитаме по друг начин да сгубим елементи, които доказано работят и да постигнем много по-добър резултат заедно. Сега, вие знаете наистина какво работи, какво не. Обръщам въпроса си към архитект Любо Георгиев, защото бяхте част от управлението на града и то на оперативно ниво. А, от тази стратегия, за която спомена и Жоро Пенчев, визия за София, а, до София план. Там можехте реално да, да видите как може да се... Работи заедно с граждански а, представители, заедно с квартални представители по някакви конкретни, конкретни теми. София план като модел на такова внимателно експертно оглеждане, впечатляващ процес. Говорили сме тук много. Реконструкцията на Централна минерална баня, конкурс да. включително за граждани, много сериозно разписване на всички идеи, които са били на, на място. Какво ви попречи архитект Георгиев да реализирате на практика тази визия. А, ами всъщност а, а ще ви поправя, защото а, да, работих и работихме немалка част от египа на София, работихме в общината, но не бяхме на оперативното ниво и това ни попречи. Ние бяхме на стратегическото ниво. Там, а хъде... така, това е важна разлика. Значи слушателите да не остри туши. Едно е изпълнителското оперативното ниво, друго е стратегическото да. ниво. Това, което ние правихме, е да събираме данни, да правим анализи, да въвличаме заинтересовани страни, в диалог да достигаме до решения по съвсем различни казуси. От трафик в Манастирски ливади и паркирането до централна минерална баня или дърветата в града. А, нямахме инструментите, а, не бяхме властени, не бяхме в такава позиция в общината, а, в която да може да реализираме, да прилагаме тези неща. Тези инструменти са в ръцете на Общинското управление, което ще рече кмет, заместник кметове, а пък решенията всъщност се взимат от Общинския съвет. Добре, но всичко това, което правяхте, събираше одобрение на на гражданството, така да се каже. Смятате ли, че бяхте използвани като смокиново листо от този въпросен оперативен екип на управление на общината? Със сигурност е имало, по-скоро имаше опит за капитализиране, бих го нарекал, върху доверието, което ни изграждахме и до някъде популярността. А, за съжаление, дори те не успяха да, да капитализират максималното. А, това, което а, ние правихме, можеше да доведе до наистина положителни промени в града, още в сегашното управление. Uh, имаше опит. Нас по-скоро бях, бяхме разглеждани като инструмент, през който може да се покаже, да ето млади хора от различни професии, от България, от uh, учили с чужбина или работили в чужбина, ангажирани с uh, опит зад гърба си, се ангажират с общината, но до там, до маркетинга се спря, а не до изпълнението на нещата, които правихме. За това ли напуснахте? А, да, това беше... Причината, Повода беше едно много промя... една много нелепа промяна в правилника на София план, но не е фокус това в момента. Сега, нека още малко да огледаме това първо голямо събитие на екипа на София, което се случи тази седмица, и да чуем гласовете на политици и експерти, които бяха с вас. Какво означава нов модел на управление и защо бившия министр-председател Кирил Пътков, беше на срещата на екипа на София? Да го чуем. Бъдещето на град София е точно със смяната на модела. Тук нали, имаше различни политически въпроси, ама как ще се случи, какво ще се случи. Значи трябва да направим един голям общ екип от всички хора, които им пука за смяната на модела и да застанеме пред един общ фронт и да кажеме всички сме заедно, няма по-умни и по-надарени. Всички заедно в един голям екип всеки може да допринесе за промяната на този град. Точно тези събития показват, че Целите са ни едни. Сега въпросът е да се сглоби екип цялостен, единен, който да застане за промяната на този град. Значи трябва да имат знания, които да ги използват целево. И тези знания не е да имаш мечта. Едно е да имаш мечта, едно е да има знание. Тук трябва да има хора с мечта и съзнание. И другото нещо, което е много важно, е да направим обединение, което наистина да има сплутеност и координация. Това е по-важно отколкото кой индивидуално ще застане на коя позиция. С други думи, трябва да избереме така отвора, че да няма деление, а да бъде сглобен в целостта си и ние ще работим за това. Аз съм сигурен, че и колегите, от екипа за София ще направят същото. Колегите от Спаси София, колегите от Демократична България, ние от продължаваме промяната. Имаме една цяло. Не може да се появиме с различни екипи, не може да се появиме с различни кандидати. София е 25% от населението на България. Това ще бъде един дългосрочен пробив на статуквото и оттам ще продължи промяната, която ние се опитваме на национално ниво да е Съединението прави силата само и единствено, ако имаш хора, които имат обща визия. Не можеш да се съединяваш с хора, които искат да запазят статуквото, искат да оставят корупцията с част от стария модел. Въпросът е сега и за националните избори, и после и за местните избори, че ни трябват повече хора, които са готови да платят цената на промяната, с други думи да скочат с главата надолу и да бъдат част от един екип за общото явяване и за националните и за местните избори. Гражданските организации и хората, които им пука, са много повече. Корупцията работи, когато малък брой хора се опитва да ограбат голям брой хора. Сега въпросът е големия брой хора да кажат стига толкова, да направят правната координация и да отхвърлят старите модели, където просто, както сега и изслушахме, са изтичали държавни средства в грешните посоки. Отбор, координация и да не е важно кой ще води дружина. Екипът на София спаси София, продължаваме промяната и демократична България. Това чухме от бившия министр-председател Кирил Пътков, който беше на срещата на екипа на София. Връщаме се в студиото, където разговарям с архитект Любо Георгиев и Жоро Пенчев. Неминуемо обаче ще стои въпросът. Различни кандидати ли да са или общ кандидат между екипа на София и тези няколко реформаторски политически формации? Вие имате ли отговор към момента, Жоро Пенчев? Със сигурност един кандидат а, трябва да бъде а, представител на такава коалиция. Изобщо, за да осъществим това, което и ние разказахме като компонент от предложението си за нов модел и това, което доскорошният министр-председател каза в думите, които чухме преди малко, на нас ни трябва коалиция, която разсъждава, мисли и действа като едно цяло. Това е единствения начин, по който ние можем да спечелим обратно хората в София и на други места и страната, които са разочаровани от политиката, разочаровани от деление, неразбирателство, интерес преди целта а, и този тип мислене, най наобщо може да кажем стар модел. <laughs> така че един кандидат, една листа и най-вече това са формализмите, но най-вече един екип, един екип, който е сработен, който е известен преди изборите и всички граждани на София могат да се запознат и да кажат да, този е компетентен в този ресор този тук. А, и те са имали възможността да работят заедно, да стигнат заедно до това, какво трябва да се случи и да се сработят по. Добре, си. разпознаваемост и координация, това чуваме. Преди да ви попитам, какви са според вас основните проблеми на града, нека да чуем още един политик, който обаче е в управлението на града и в момента. Кмета на Реон Лозенец, Константин Павлов, също така и с прозвището си комитета нека да чуем как той си представя различния модел за управление на София. Това, което е абсолютно сигурно, че сегашният модел трябва да се промени. Защото сегашният модел е твърде централизиран, твърде много власт има по високите етажи на властта, не само в общината, но и в държавата. На практика всички общини в България така или иначе се управляват от няколко министерски кабинета, тъй като а, финансовия модел е дълбоко сбъркан. За мен трябва да се върви към децентрализация, финансова, административна децентрализация, както на общините, така и в градовете с районно отделение. И колкото се може повече власт да бъде свалена надолу, по-близо до гражданите. Защото колкото по-близо е властта до проблемите, които възникват и до желанието на гражданите, толкова по-бързо и по-добре се решават проблемите. Това даже разбира се и за данъците, които трябва да се харчат, възможно най-близо до мястото, където те са събрани. Тогава хората ще виждат резултата от данъците, които плащат, ще се чувстват по-ангажирани с проблемите, които се решават около тях и по принцип аз очаквам резултата от всичко това да е един по-добре управляван град. Константин Павлов, кмета на район Лозенец в София. Децентрализация чуваме от него като един от проблемите. Това ли е основни или има и други? Въпросът ми е към архитект Любо Георгиев. Има и други, но това е системен структурен проблем а, и абсолютно необходимо да се случи. В момента тя е на хартия. Какво значи децентрализация в София? Значи а да се Делегират повече права и отговорности също на дори квартално ниво. Ние не говорим в нашия екип, не говорим дори районно, квартално. На практика това значи кварталите да имат собствен бюджет, да могат хората на място да решават за определени неща, които са свързани с конкретния квартал градинка, пешеходна зона, тротуар, спирка, детска градина или някакъв друг обект. А, и... Там обаче ще стане сложно, архитектно. защото, защото а, Всичко звучи много добре, както казваме заедно-заедно, да. но има различни интереси. Едни са интересите на собствениците на магазинчета, други са интересите на наемателите, трети са интересите на собствениците на жилища. Веднага в а, мен изгрява така, примера с улица Шишман. Да. Пешеходна и хипстърска ли да е, да прилича на витушка ли, а, или да има специална а, зона из вън а, синята зона, за да може хората, които живеят на шишман, да си Ние партират. ще сме наивници, ако си мислим, че няма различни мнения и различни интереси. И тук влиза, идва ролята на общината. Общината трябва и може да е координатор, да е медиатор, да създава процес. Не просто да хвърлим 50-100 хиляди лева на, в квартал а, Люлин 3, да кажем, оправете се, преборете се вие, разберете се, не. Това Или значи... 10 пъти ще ви сменим плочките. Да, това значи общината да влезе не просто да оправя плочки, а да създава общество, да подкрепя местните общности. Това е ключово нещо. Сега, още един глас ми се иска да добавим, пак от тази и ваша откриваща среща на екипа на София тази седмица, пак на известна личност, музиканта Васил Гюров, който свързваме с акции за запазване на природата и той беше на тази откриваща среща, да го чуем. Един нов модел със сигурност ще бъде трудно да бъде променен изведнъж, т.е. новия модел няма как да се случи изведнъж, но аз съм оптимист в това, което чух днеска специално. Оптимист от гледна точка на това, че виждам нова енергия, виждам това си споделих така и с други приятели и колеги тука, че най-радостното в случая може малко наивно да изглежда на някои от страни, но най-радостното е това, че има нова енергия, ини хора, които са разбрали, това за мен специално е най-важното. Едни хора, които са разбрали, че за да искаме някаква промяна, трябва да участваме активно в процесите, не само на нашия град, ами изобщо на цялото ни общество. Тоест, това първо и необходимо условие е на лице. Всичко друго може да, да бъде получено в момента, в който хората поискат. Аз за това съм оптимист. Оптимист е Васил Гюров. Жоро Пенчев и вие ли? Абсолютно оптимист, особено след тази среща. За да постигнем по-добро управление в града, трябва от времето от сега до изборите да се обединим всички, да въвличаме граждани, експерти, квартални общности и политици заедно, да работим с цялото натрупано знание, което сме създали за София, да формираме добре сработен екип и да имаме ясен план какво следва. И последно към архитект Любо Георгиев, всъщност мислите ли, че такъв модел на търсене на нова формула на управление за града може да се решили до нова формула за управление на страната? А, вероятно да, но преди да правим грандиозни изявления и твърдения, първо трябва да тестваме на местно ниво, а това е нивото, което най-пряко засяга хората, ни засяга нас хората. Та нека пробваме първо в градовете, не само в София, може да и в други места, може и в други места да поведат дори. Но нека пробваме първо на местно ниво. Това е добрата среда за тестване на такъв нов модел. Въпреки, че първо ще са парламентарните, след това местните избори, но пък да видим. Благодаря на архитект Любо Георгиев и Жоро Пенчев. Възможен ли е нов модел на управление, което да включва гражданите по по-ефективен начин от познатите до сега?